Beno, nik uste beti berdina zatea da, ez. En, olakotan, e, ba, bueno, burua gina dakanak edo olasaitasun gehiena dakanak, ba, behak, behak gaira basteko aukera gehien, ez. Gero, egila dade bai e, freskotasuna, fiziko aldeetikande ondo iriztia importantia da. Eta, baxen loteri jare bai bada da, baxenat, bi partidutan jogatzen zutena, Baina, ni uste, importante nadal aurrrenokapartiduan pentsatzi, ez? Eh? E, Astabalin basea pentsatzen aurrrenokapartidua bai, eta gira, Astabalin badeu geho finalaz, ez, eh? e, oso zentrautean behar duen aurrrenokapartiduan. Eta, bueno, erreixa da, esatia, ez, eh? e, lasa joan behar dela, gero bueno, denodakiu eguna iriztean ian, e, tensilua eta nerbi joak izatea dela, eta hoi kontrolatzia ez da erreixa izango, baina, bueno, a ber, e, una huetan lan duko dugu, a ber, konzentrauta gau gen, Taldiare pixka zaiatu behar dugu, pixka taizlatzen, ez, e, kanpoko zarata eta horrekin. Baina, e, bueno, niko egin goz bintzat, e, taldiare aldeoktatiken oso, oso ondo ikustet, e, lanien ondo egea. E, dazkan, on, bueno, lezillo txiki batzukin, dazka batzuk, dazkan jokari batzuke pixkana, pixkana, rekuperatzen, eta, ja, bueno, e, laseitezun egin, da gauzak e, buruak argi. Egolea iriztegean. Etxean jokatu zenuten playefura, e, joan den urtean kanpuan santanderren ere bai. Eh, zer nahiago duzu? Uste duzu positibo dela irunean izatea Bai, bai, bai, bai. Jo, e, bai, yo ellas han estadística gaur da oso gutxitan eh, ordainzatudunak eh, organizatudunak joda la es. Beraz ta gustitzen ikustet eh, bueno, importante da la, eh, se chien organizatu gure zaleguan aurrean jokatzea, nik uste dut gaskola laguntzeula kolaguntze ulak da guk gaur egundako taldearekin eh oklari de gente de asko maila honekoa gni ustez e, gaina aurten etsi an oso oso on ez Azkenian, bueno lengo eguneen bai hori zengotza galdu genun eta hor auktabiok nukeen istripu ikenduta beste partidu guztitan oso oso on den eta ta asteburu honetan egon eta goian beste hiru taldeak aurten hemen e, galdu indue eta horrek ba konfidentza emategu ni partalekuk guri asko laguntzeigula eta gero kanpotik etortzea naiz eta nik esperientzia ez hasizun ni kanpoko taldeekin jolastea eta bertalekun eta eta oso saia da hemen oso saia da gaurik gan ez arituz gutzako bentsat oso oso oso positiboa da hemen mm, taldea nola ikusten duzu zertan ari zarete lanean eta bueno nola dago taldea animoletik ondo ondo sain sin e, zamorako partibuak Ez beste konfiantza bat eman dilo taldiai, ez? Yes? Azkeneko hilagetotan indun partidik txukunen atasitzaigun, eta... eta gara, ba, bueno, azkeneko momentuan tensilo horrekin, e, play-off-hitean izango zan noez, e, tensilo idena, ba, dena ondo batea zan, da, ez dakit, ba, euforia puntu hori, opostasun puntu horrek, ba, ba taldiai, ez ba, dakit, beste... Beste e, postasun bat eman diteo. Tagoa enba, bueno, entrenamentutako girua eta egilasan hona da, jendia lanian ondoai da. Eta ez dakit, zaila da, beste urtiak inkonparatzea, ba, nik pentsatzez bakoitzak e, nerbituak, otenzioi barrutik emango txula, baina, bueno, entrenamentutak jendia itxura hona ematen nahi da, nahiko lasai ikusteak jendia, nahiko konzentrauta, eta nire egilasan zensasio honak ematizik italdiak.